і впевнений вигляд, тому щиро попросив молодшу сестру навчити його, як запитати так, щоб отримати відповідь єдиним словом. Приїзд щасливих кузенів порушив всі його плани. Він засумнівався в розумності раніше прийнятого мужного рішення почекати ще трохи. Різдвяна постановка дала йому надію, а виступ Еліс на випускних урочистостях наповнив серце ніжньою гордістю. І тепер, відчуваючи, що йому вже не сила терпіти вигляд щасливих молодят, Демі Палко бажав закріпити свої права на дорогу Еліс, не відкладаючи пояснення ні на годину. Дейзі залишалася його довіреною особою в усьому іншому, але братське співчуття заважало йому поділитися з нею своїми ніжними надіями, бо її власні були під забороною. Мати до певної міри ревнувала його до будь-якої дівчини, але знаючи, що їй подобається Еліс, він мав намір, коли випаде зручний момент, розповісти про свої почуття. Несподівана зустріч біля розкішного трояндового куща, здавалося, підказала, як можна швидко покласти край усім труднощам. Хлопець відчув, що має прийняти допомогу, як лев, що потрапив у пастку, прийняв допомогу маленької мишки. «Мабуть, я напишу», – почав він невпевнено після паузи. «Придумала, буде чарівно! Це буде якраз для неї! І тобі теж, адже ти поет!» Вигукнула Джозі, підстрибуючи, що ти придумала, не смійся, будь ласка тільки, благав сором'язливий, закоханий, з цікавістю і побоювання, дивлячись на сестру. В одній з книжок пане Еджворд розповідається про чоловіка, який запропонував своїй коханій на вибір три троянди. Одну в бутоні, другу напіврозкриту і всю розквітлу. Не пам'ятаю, яку вона вибрала, але розповідь дуже красива. Еліс знає її. Вона була у швейному класі, коли ми про це читали. У саду є різні троянди. Ти вже зірвав два бутони – маленький і більший. Тепер вибери третю квітку, найкрасивішу, яку тільки знайдеш. А я перевяжу їх стрічкою і покладу в кімнаті Дейзі, куди Еліс прийде перед прийманням, щоб разом одягнутися». Демі хвилину розмірковував, дивлячись на чудовий трояндовий кущ. Відтак на його обличчі з'явилася усмішка, зовсім не схожа на всі попередні. Джозі була так зворушена, що відвернулася, ніби не мала права дивитися на зорю великої пристрасті, яка, поки вона триває, робить юнака невимовно щасливим. Так, зроби саме так. Ось все, що він сказав, зриваючи пишну троянду. Зачарована тим, що бере участь у такій романтичній історії, Джозі зав'язала стрічку красивим бантом і не відривала ніжного погляду від квіткової композиції, поки Демі писав на карці. Дорога Еліс, ти знаєш, що означають ці троянди? Чи згодна приколоти сьогодні ввечері до своєї сукні одну з них або щоб зробити мене значно щасливішим усі? Завжди та повністю твій Джон. Передавши картку сестрі, він сказав тоном, який викликав у неї відчуття глибокої важливості власної місії. «Я довіряю тобі Джозі. Це для мене дуже важливо. Без жартів, любо, якщо ти мене любиш». Відповіддю Джозі був багатообіцяльний сестринський поцілунок. А потім вона втекла, щоб зіснити своє миле диво, наче Арель, залишивши Демі, як Фердинанда, мріяти серед троянд. Мері і Людмила були зачаровані отриманими букетами, а дарувальниці приніс величезне задоволення дозвіл вколоти кілька бутонів їхні темне і світле волосся під час виконання неї ролі камеристки при наших наречених. Це допомогло дівчинці пережити розчарування викликане відсутністю вуалий. Ніхто не допомагав одягтися Еліс, бо Дейзель була в сусідній кімнаті зі своєю матір'ю, тож навіть їхні люблячі очі не бачили ні радості, з якою був прийнятий маленький букет, ні сліз, ні усмішок, ні румянцю, які з'являлися і зникали, поки вона читала записку і обмірковувала свою відповідь. Дівчина без жодних сумнів сказала б так, але їй стримувало почуття обов'язку. Вдома залишилася прикута до ліжка матір і старий батько, які потребували її допомоги. Любов манила, і життя з Джоном у власному будиночку представлялося маленьким раєм на землі. Але не зараз. Тож дівчина повільно відклала розквітло троянду. «Чи буде прийнятним для дем її прохання почекати?» Зв'язати його якоюсь обіцянкою? Ні, буде благородніше, якщо вона пожертвує тільки своїми почуттями, а його позбавить від страждання, викликаного відстрочкою. Він молодий, забуде її, а вона, ймовірно, зможе краще виконати свій обов'язок, якщо нетерплячий закоханий не чекатиме її. Сльози затуманили дівочі очі. Рука звалікала, тримаючи стебло, яке Демідбайливо позбавив від шипів. Відтак вона відклала напіврозкриту троянду слідом за першою, пишною квіткою і знову запитала себе, чи може приколоти до своєї сукні хоча б маленький бутон. Поруч із двома іншими квітками він здавався зовсім непоказним і блідим. Проте в тому настрої самопожертви, яке приносить справжнє кохання, Еліс відчувала, що навіть мала надія – це занадто багато, якщо за неї не буде чогось більшого. Так вона сиділа, сумно дивлячись на символи кохання, що кожної миті ставали для неї дедалі дорожчими. Нарешті дівчина оговталася і вже розрізняла голоси що линали сусідньої кімнати. Їх неможливо було не чути. Відчинені вікна, нерухомі літні сутінки. Щоправда, Еліс почала прислухатися тільки тоді, коли Дейзі та пані Мех заговорили про Джона. «Як любязно з боку Людмили привезти нам стільки флаконів справжнього німецького одеколону. Не забудьте передати один Джону. Він дуже любить німецький одеколон. Добре, мама. Ти бачила, як він підхопився, коли Еліс скінчила виступ? Ще й побіг би до неї, якби я його не втримала». Мене не дивує, що він був задоволений і гордий. Я й сама так плескала їй, що зіпсувала рукавички, а головне, зовсім забула про те, що не люблю, коли жінки виступають з промовами. Вона говорила так щиро, природньо і мило, з першої ж миті. «Він сказав що-небудь тобі, Люба?» Ні, і я здогадуюся, чому. Добрий хлопчик боїться, що його слова мене засмутять, зовсім засмутять. Але я знаю його характер, тож ні про що не запитую і чекаю, коли він сам заговорить. Сподіваюся, що все в нього буде добре. Обов'язково будне. Жодна дівчина в здоровому глузді не відмовить нашому Джону, хоч він і небагатий, ніколи багатим не буде. Дейзі, я дуже хочу, щоб ти знала цю історію. Він розповів мені і тільки вчора ввечері про те, що відправив бідного юнака Бартона в лікарню, де йому врятували зір. Лікування було тривалим і обійшлося в чималу суму, але тепер хлопець зможе працювати та дбати про літніх батьків. Юнак був у розпачі, хворий і бідний, але занадто гордий, щоб просити про допомогу. Наш дорогий хлопчик, дізнавшись про це, одразу запропонував йому всі свої заощадження, нічого не сказавши навіть мені. Еліс не чула, що відповіла Дезі, бо надто захопилася власними почуттями, тепер уже щасливими. Усмішка сяїла на її вустах, коли вона рішучим жестом приколола маленький бутон на груди, немов кажучи. Він заслуговує нагороди за свій благородний вчинок, і він її отримує. Розмова в сусідній кімнаті не припинялася, і Еліс знову почула голос пані Мех. Мабуть, знайдуться люди, які скажуть, що Джон вчинив нерозумно, адже в нього самого не так багато грошей, але я вважаю, що це перше вкладення і надійне і корисне, бо хто милостивий до вбогого, той позичає Господу. Я так пишаюся ним, що не захотілося псувати хлопчику радість пропозицію взяти хоч цент з моїх грошей. Гадаю, він не говорить Еліс про свої почуття саме тому, що не може поки що нічого запропонувати. Демі такий чесний, що не попросить її руки, поки не матиме достатньо коштів для одруження. Тільки забуває, що кохання – це все. Знаю, він багатий на любов, і кожна жінка була б рада отримати таку любов. Твоя правда, Люба. Я теж у цьому впевнена і була готова працювати і чекати разом з моїм Джоном і заради нього. Еліс готова до такого випробування. Сподіваюся, вони порозуміються. Проте в неї таке високе почуття обов'язку, що боюся, вона сама собі не дозволить бути щасливою. А ти схвалила б цей союз, мамо, усією дочею». Дівчини краще, благородніше, ніж вона, немає на світі. Я бачу в ній все, чого хотіла б для мого сина. Дасть Бог Джон не втратить її таку милу і сміливу. В серці цієї дівчинки вистачить місця і для любові, і для обов'язку. Очікування буде радісним для обох, якщо вони чекатимуть разом. Хоч чекати їм, зрозуміло доведеться. «Я так рада, що ти схвалюєш його вибір, мамо, і йому не загрожує найсумніше з усіх можливих розчарувань». Тут голос Дезі перервався, і раптовий шелест, за яким почувся ніжний шепіт, здавалося говорив, що вона вже в обіймах матері, де шукає і знаходить розраду. Елі зачинила вікно, почуваючись винною, проте радість переповнювала її. Це й не дивно, почути стільки добрих слів на свою адресу. І якось все раптово змінилось. Вона зрозуміла, що їй в серці правда вистачає місце для й обов'язку. Знала тепер, що не тільки Джозі, а й мати Джона з радістю прийме її в сім'ю. Тим часом згадка про менш щасливу долю людей про випробування, яке проходив нет, про довге відстрочення і, можливо, розлуку назавжди вирану так яскраво, що власна обачність видалася їй жорстокістю, самопожертва, сентиментальною дурістю і все, крім правди про її почуття невірністю коханому. Вона приєднала напіврозквітлу троянду до бутона, відтак після павзи повільно поцілувала розкриту квітку і додавши її до тих двох. Яким ще належало розповісти про її рішення, сказала собі м'якою урочисто, немов слова були присяганням. «Я любитиму, працюватиму і чекатиму з моїм Джоном і заради нього». На щастя для неї, Демі ще не було в залі, коли вона непомітно спустилася сходами, щоб приєднатися до гостей, які почали прибувати в будинок нескінченним потоком. Пожвавлені на її, зазвичай, задумливому обличчі легко було пояснити реакцію на численні привітання щодо вдалого виступу, які лунали звідусіль. А легке збентеження, що стало помітним, коли до неї наблизилася компанія молодих джентльменів, скоро пройшло, бо ніхто з них не звернув уваги на квіти, приколені до її сукні. Демі тим часом супроводжував групу поважних гостей, які оглядали коледж, і допомагав дідусеві підтримувати бесіду про сократівський метод навчання, піфагора, песталоці, фребеля й інших. Однак його серце прагнуло бути в іншій компанії. Нарешті він щасливо довів важливих, серйозних і поважних старців у Пламфілд і представив подружжю берів, які зустрічали гостей. Чоловік, сповнений щирого захоплення всім людством і світом, жінка з усмішкою мучениці на вустах, намагаючись не помічати, що професор Плок стоїть, розставивши ноги на чудовому шлейфі її найкращої ксамитової сукні. Демір розвернувся до в покшуках коханої дівчини. Більшості людей довелося б витратити кілька хвилин, щоб виявити одного янгола серед безлічі одягнених в білих дівчат у вітальнях, залі і кабінеті. Проте його погляд немов магнітом притягнуло до того куточка, де темна голівка з укладеною у вигляді корони косою підіймалася як голова королеви. Так він думав, над натовпом, який оточує її. Ого! До її сукні були приколоті квіти. Одна, дві. О, радість! Він побачив все це з іншого кінця кімнати. Полегшено зітхнув так, що завивка на голові панни Пері захиталася від несподіваного руху повітря. Йому ще не було видно повністю розкрито троянду, вона лежала в глибокій складці мережів. І, можливо, це було на краще, що щастя прийшло не все одразу. Інакше він міг би шокувати натовп присутніх, кинувшись до свого ідеалу, бо поруч не було Дейзі, щоб вчасно схопити його за поле фрака. леді що жадала подробиць про присутніх знаменитостей, перехопила його в цей бентежний момент, тож юнак слухняно називав кожного з терпінням святого, яке заслуговувало кращої нашого роди, ніж та, що чекала його від слухачки. А деяка неуважність і незв'язність мови молодого гіда змусила невдячну молодопані, від якої він щойно вислизнув, шепнути перший стрічній знайомій. Я не бачу ніякого вина на столах, проте, гадаю, молодий брук випив більше, ніж слід було. Джентльмен, він непоганий та трохи п'яненький, моя дорога. О, він і справді сп'янів, проте від значно кращого напою, ніж будь-який з тих, що коли-небудь іскрилися на прийманні на честь випускників, хоч багатьом студентам коледжу також знайомий його смак. Позбувшись літньої ледії, він з радістю кинувся шукати молоду дівчину, твердо вирішивши отримати від неї те саме, єдине слово. Вона стояла біля рояля, неуважно гортаючи ноти і розмовляючи з кількома літніми джентльменами. Приховуючи своє нетерпіння під маскою наукового задуму, Демі тинівся поблизу, не перестаючи дивуватися, чому люди похилого віку займають бесідою молодь, замість того, щоб розсудливо сидіти по кутках зі своїми ревесниками. Літні джентльмени нарешті пішли, але їхнє місце відразу зайняли двоє його товаришів дитинства, які благали панну хід піти з ними на парнас потанцювати. Демі ждав їхньої крові, але був умиротворений, почувши, що вони сказали після її відмови. «Знаєш, Еліс, я став затятим прихильником спільного навчання і майже шкодую, що не залишився в Пламфілді. Навіть грецька здається приємнішою, коли бачиш, що її вивчають чарівні дівчата», – сказав Качан, який вважав навчання позбавленою смаку стравою, травою, тож будь-який соус був бажаним. Нині в нього з'явилося відчуття, що нова приправа нарешті знайдена. «Так, клянусь Юпітером». Нам, чоловікам, доведеться бути напоготові, а інакше вам дістануться всі почисті. Ти була чудова сьогодні і дивним чином прикувала нашу увагу, хоча я вже збирався знепритомніти від спеки, яка стояла в залі, додав Доллі, намагаючись бути галантним. «Кожен знайде в чому відзначитися. Якщо ви побажаєте залишити нам навчання, ми охоче поступимося вам першістю в бейсболі, веслуванні, танцях і флірті, які, здається, входять до переліку бажаних вами галузей знання», – відповіла Еліс люб'язно. «О, ти занадто сувора до нас. Ми не можемо постійно сидіти над підручниками. Та й ви, молоді леді, здається, не проти зайнятися двома останніми зі згаданих тобою галузей знання» заперечив Долі, кинувши на Джорджа погляд, який ясно говорив. «Тут я її спіймав». «Деякі з нас справді займалися цим на перших курсах. Пізніше, як бачите, ми залишили дитячі забави. Ви, здається, збиралися на парнас?» Вона попрощалася з ними усмішкою і ківком. «Тобі дісталося, Долі, краще не намагайся дискутувати з тутешніми розумними дівчатами». «Напевно, розіб'ють тебе вщент», – сказав Качан, ідучи важкою ходою. Він був дещо розчарований кількістю накритих столів навколо. «До чого вони саркастичні, тутешні дівчата? Не думаю, що вона набагато старша за нас. Просто жінки дорослішають швидше, тож нема чого їй напускати на себе поважний вигляд і говорити так, ніби вона нам у бабусі годиться про бурмотів долі». «Ходімо з'їмо щонебудь, я ослаб після стількох розмов». Старий плок затиснув мене у кутку, і тільки це врятувало мене від падіння, бо голова пішла обертом від його канта, Гегеля та інших. Я обіцяв до Вест потанцювати з нею, вона весела дівчина. Її не хвилюють важливі матерії, їй, аби танцювати в такт. І хлопчики пішли пліч-опліч, залишивши Еліс читати ноти так старано, немов товариство навколо справді її не приваблювало. Коли вона нахилилася, щоб перегорнути сторінку, палкий юнак, що стояв по інший бік рояля, побачив нарешті всі троянди і від захвату втратив дармове. З хвилину він пильно дивився на неї, відтак швидко підійшов. «Еліс, я не можу повірити, ти зрозуміла?» Як я зможу віддячити тобі? Пробурмотів Демі, схиляючись, ніби для того, щоб теж прочитати пісню, але насправді не бачив жодної ноти, жодного слова. Це не зараз. Я все зрозуміла. Я не заслуговую такої честі. Ми занадто молоді, ми повинні чекати, але я дуже щаслива, Джони. Що сталося після цих ніжних слів, я навіть не можу припустити. Але в цю хвилину до них підбіг Томі Бенкс з веселим вигуком: «Музика? Те, що треба! Натов вже порядів, а нам усім треба трохи освіжитися. Я вже стомився від усіх цих логій та ізмів, які тут сьогодні обговорювали. О, так, заспівай, ось це, прекрасна річ. Всі шотландські пісні хороші». Демі глянув на нього сердито, але хлопчисько навіть не помітив цього, а Ейліс, відчуваючи, що музика буде найбезпечнішим способом дати вихід загостреним почуттям, одразу сіла за рояль і заспівала пісню, слова якої відповідали на головне запитання краще, ніж могли б дати їй власні. Очікування. Почекаємо трохи, ще зовсім недовго. Мій любий, Бо вдома, батько та мати, наша любов народилась задовго, та ще довго буде тривати. Бідні, нещасні старі батьки, в них більше нікого немає. Старість їм сивим дається в знаки, а з весною межує зима. Почекаймо ще день, місяць чи рік, душа моя буде палати. Коли переступиш ти мій поріг, тебе я буду вітати. Сиві рідненькі, розмови сумні мені розривають душу поки не в небі, а на землі. Я з ними бути мушу». У кімнаті стало дуже тихо, перш ніж скінчився перший куплет. І Еліс пропустила наступний, побоюючись, що не зможе доспівати до кінця, бо Джун дивився на неї. Його погляд говорив, що він знає. Вона співає для нього і хоче, щоб зворушлива маленька балада сказала йому, яка її відповідь. Він все зрозумів і усміхнувся так щасливо, що від надлишку почуттів у неї затримтів голос. Вона раптово встала, сказавши щось про спеку. «Так, ти втомилася, моя Люба. Ходімо на свіже повітря». Демір рішуче взяв дівчину за руку і повів під зоряне небо. Залишивши Тома лупати очима їм у так, немов ракета-феріверка несподівано злетіла прямо в нього перед носом. «Ого!» У Деяко насправді були серйозні наміри минулого літа, а мені він навіть нічого не сказав. Оце Дора посміється. І Том поспішив розповісти про своє відкриття і разом з Дорою бурхливо йому порадіти». Про що говорили в саду ті двоє, більше ніхто не дізнався. Проте родина Бруків того вечора допізно сиділа у вітальні. Усякий цікавий, хто зазирнув би у вікно, побачив, як уважно слухають мати і сестри розповідь Демі про його маленький роман. Джозі приписувала собі великі заслуги в цій справі, наполягаючи, що саме вона влаштувала заручини. Дейзі була сповнена радості за брата, а пані Мег відчувала себе такою щасливою, що коли молодша дочка пішла дивитися сни про весільні вуалі, а син, піднявшись нагору, з блаженним виглядом виводив на флейті мелодію і пісню очікування, вона заговорила з Дейзі про Нета. Розмова скінчилася тим, що вона обняла свою слухняну дочку і вимовила довгоочікувані слова. «Нет, повернеться додому, і тоді, моя дорога дівчинко, ти теж носитимеш білі троянди». Розділ 20. Життя за життя Погожі після святкові дні були присвячені відпочинку та розвагам. Поки Франц і Еміль виконували доручення дядька Германа й капітана Харді, Мері Людмила знайомилися з новою ріднею, всюди заводячи друзів. Вони дуже відрізнялися одна від одної, але обидві справляли приємне враження – Пані Мех зі своєю хазяйновитістю припала до душі німецька наречена, тож вони чудово проводили час, готуючи нові страви або просто обговорюючи домашнє життя в усіх його проявах. Людмила не тільки розповідала про великі німецькі прибирання двічі на рік та інші тонкощі ведення дому, а й сама багато чого навчилася, тож додому поїхала з безлічю нових і корисних ідей. Мері встигла побачити світ. І була незвично товариською, як для англійки. До того ж, різноманітні вміння, знання та таланти робили її дуже приємною співрозмовницею. Здоровий глузд, яким вона володіла, допомагав їй завжди бути врівноваженою. А останні випробування великою небезпекою і великим щастям додавали їй чарівної серйозності, яка набувала вдалого контрасту з її природною веселістю. Джо цілком схвалювала вибір Емілі і не сумнівалася, що цей вірний і ніжний лоцман щасливо приведе його в порт як за ясної, так і за штормової погоди. Спочатку вона боялася, що Франц не перетворився на байдужого до всього, крім грошей, бюргера, але скоро побачила, що любов до музики, спокійна, лагідна Людмила наповнюють його життя поезією та не дають скотитися до прозаїчності. Тож вона остаточно повірила в щастя цих двох хлопчиків і приймала їх в гостях по-материнськи, радіючи, а у вересні попрощалася з усіма із з великим сумом, і водночас радістю, бо вони відпливали, щоб почати самостійне сімейне життя. Про заручені Демі повідомили тільки найближче. Було сказано, що пара занадто молода, тож доведеться почекати. Після тижневого блаженства в ролі нареченої Еліс повернулася до старих батьків, а Джон до роботи у видавничому домі. Дейзі раділа за них і ніколи не втомлювалася слухати розповіді брата про плани на майбутнє. Втішні слова матірі скоро допомогли їй стати такою, як раніше, веселою, завжди зайнятою, готовою допомогти кожному усмішкою, добрим словом і ділом. Вона знову ходила будинком, наспівуючи, і мег відчувала, що потрібні ліки проти колишньої печалі знайдено. Проте сумніви й побоювання остаточно не полишили її, але вона розсудливо тримала їх при собі, готуючись випробувати нета після повернення. Якийсь таємничий натяк все таки поплив через океан, і радість Дейзі, здавалося, сприятливо відбилася на душевному стані нета. Пройшовши через період Вертера і побувши трохи Фаустом, він тепер відчував себе Вільгельмом-майстером, який проходить період учнівства у великих майстрів життя. Дейзі була відома вся правда про його маленькі гріхи та щире каяття. Тому вона лише всміхалася, читаючи суміш любові й філософії, яку він посилав їй у листах. Дівчина знала, що неможливо для молодої людини пожити в Німеччині і не заразитися цим німецьким духом. Серце в нього на місці, а в голові скоро проясниться. Щойно він вийде з туману, нового диму, певного запаху і метафізики з усього, в чому зараз живе. Англія пробудить його здоровий глуст, а солоний морський вітер віднесе з собою все його маленьке божевілля, сказала Джо в повному захваті від блискучих перспектив, що відкриваються перед її скрипалем. Його повернення на батьківщину було відкладено до весни, про що він, як закоханий, шкодував, проте цей час мав сприяти його вдосконаленню як професійного музиканта. Джозі провела місяць з паною Камерон біля моря, вбираючи як губка все, чого та навчала її з такою готовністю, що своєю енергією, надією і терпінням заклала міцні основи дружби між учителькою й ученицею. Згодом вона стала особливо цінною для неї в бурхливі блискучі роки, бо вроджені схильності вели маленьку Джозі в правильному напрямку, і цей драматичний талант в сімействі Марч повинен був із часом розквітнути та дати світові справжню актрису. Том і Дора безперешкодно наближалися до вівтаря, оскільки Бенк старший дуже боявся, щоб Зин знову не передумав і не вирішив спробувати себе в якійсь-небудь третій професії. Тому охоче погодився на ранній шлюб, в надії, що той стане чимось на зразок якоря, який утримає на місці діяльного Томаса. Сам Томас не міг тепер поскаржитися, ніби ним нехтують. Дора була найвідданішою подругою і робила його життя таким приємним, що він, здавалося, назавжди втратив свій дар потрапляти в пригоди і був з його безсумнівними здібностями до бізнесу на шляху до того, щоб стати успішною людиною. «Ми одружимося восени, поживемо трохи з моїм батьком, бо він старіє, тож про нього треба піклуватися». А потім обзаведемося власним будинком. Це була його улюблена тема для розмови на той час, хоч зазвичай її зустрічали усмішками. Думка, що Томмі Бенкс може стати главою сімейства, була неймовірно кумедною для всіх, хто його знав. У всіх усе було добре, тож Джо сподівалася, що випробування цього року позаду. Проте на перебій пішли нові події. У попередні місяці від дня з великими проміжками часу прийшло кілька поштових листівок. Писати на йому можна було на адресу пані Мейсон для передачі де Кіну. В такий спосіб він задовольняв своє пристрасне бажання знати, що відбувається вдома. І заспокоював короткими посланнями всіх, хто дивувався, що він все ще не влаштувався остаточно на одному місці. Остання листівка, датована вереснем, була відправлена з Монтани. В ній було написано «Нарешті на місці, знову зайнятий рудниками, але довго залишатися тут не збираюся, все гаразд. Від ідеї з фермою я відмовився, скоро розповім про плани. Здоровий, зайнятий і дуже щасливий». Якби ж вони знали, що означає жирна риска під словом «щасливий». День звільнився з в'язниці та йшов до свободи, якої прагнув всім своїм єством. Зустрівши випадково старого друга, охоче пристав на його пропозицію тимчасово попрацювати майстром на шахті. Його цілком влаштовувала компанія грубих гірників і важка фізична праця після довгого сидіння під замком в тісній задушливій майстерні. Він охоче брав кирку і бився з гірською породою та закам'янілою землею, поки втома не брала верх над бажанням працювати. Стан, який настав дуже швидко. Рік, проведений ув'язненні, помітно позначився на його здоров'ї. Йому дуже хотілося з'їздити додому, проте він терпляче чекав, поки трохи зітреться відбиток, накладений на нього в'язницею, а обличчя стане не таким виснаженим. Денс промігся завести друзів серед майстрів і робітників. Тут ніхто не знав його історію, шануючи за те, яким бачили, працьовитим і надійним. Він сприймав це вдячно і радісно, бо не прагнув користі, а хотів тільки зробити щось хороше та загладити помилки минулого. В один із жовтневих днів Джо робила велике прибирання на своєму столі. За вікном падав дощ, а в будинку панував спокій. Натрапивши на листівки Дена, вона переглянула їх, а потім дбайливо поклала в скриньку з написом «Листи хлопчиків». І кинувши в кошик для сміття, 11 прохань про автографи сказала собі. Час прийти новій листівці, якщо тільки хлопчик не їде до нас сам, щоб розповісти про свої плани. Цікаво, що він робив весь цей рік, і дуже хотілося б знати, як у нього справи зараз. Не минулої години, як її останнє бажання було задоволено. Захеканий тет увірвався до кімнати з газетою в одній руці, та з мокрою парасолькою в другій. З неймовірно схвильованим обличчям він уривчастово вигукував. Обвал! У шахті. Двадцять робочих під завалом. Немає виходу. Дружини плачуть. вода підіймається. Ден знав про стару штольню. Ризикував життям. Визволив їх. Сам ледве живий. Усі газети повідомляють. Я знав, що він буде героєм. Хай живе наш Ден. Ура! Що? Де? Коли? Хто? Перестань кричати та дай мені прочитати, розпорядилася мати в повній розгубленості. Віддавши газету, те дозволив їй прочитати замітку самостійно, хоч раз у раз відривав вигуками. До цього додалися ойкані роба, який щойно прийшов з коледжу і запрагнув про все дізнатися від початку. У цій історії не було нічого незвичайного, але хоробрість і самовідданість завжди знаходять вігду у благородних серцях і викликають захоплення. Тож газетний звіт виявився і виразним, і повним ентузіазму, а ім'я Денія Лакіна, хороброго рятівника, який ризикував власним життям, було в той день на устах багатьох. Гордістю сяїли обличчя друзів, коли вони читали про те, як їхній день з там єдиним, хто в перші хвилини загальної паніки згадав про прохід у шахту зі старої штольні, що давало єдину надію визволити шахтарів, перш ніж їх зальє вода, яка стрімко підіймалася. І про те, як він, залишивши своїх помічників на горі, один спустився вниз, щоб дізнатися, чи безпечний цей вихід. Як він чув про удари кирок нещасних чоловіків, що відчайдушно намагалися розбити завал з іншого, Боку, як струмком і криками направив їх у потрібне місце, а потім очолив рятувальників і, працюючи як герой, визволив гірників вчасно. Ден вибирався зі штольні останнім. Стерта мотузка обірвалася. Він впав, сильно забився, але вижив. Вдячні жінки цілували його, почурніли обличчя і закривавлені руки, коли чоловіки несли його на плечах, а власники шахти обіцяли велику нагороду, якщо тільки він здатен буде отримати її. Він повинен жити, він виживе і повернеться додому, щоб ми змогли виходити його. Ми заберемо нашого Дена, щойно лікарі дозволять, навіть якщо мені доведеться поїхати за ним самій. І завжди знала, що він зробить прекрасний і сміливий вчинок, якщо тільки його замість цього не застрелять, дай небудь або не повісять за якусь божевільну витівку. Майже безпередиху проговорила Джо, розчервонівшись від збудження. «Їдь, мама, і візьми мене з собою. Ти повинна мене взяти. Ден так любить мене, а я його почав, Тед, відчуваючи, що така експедиція припаде йому до душі». Перш ніж мати змогла відповісти, увійшов Лорі, майже так само розбурханий, як і всі в цій кімнаті. Він вигукнув, змахнувши вечірньою газетою. «Бачили новини, Джо? Що ти про це думаєш? Слід мені поїхати туди відразу і подбати про нашого доброго хлопчика?» Я хотіла б, щоб ти поїхав, але, може, не все тут правда. Чутки бувають такі брехливі. Можливо, через кілька годин з'явиться нова версія цієї історії. Я телефонував Демі, щоб він все з'ясував. Якщо це правда, я відразу поїду і за можливості привезу його додому. Якщо ні, залишуся і забезпечуємо догляд. Він виживе. Від падіння й удару головою Ден ніколи не помре. У нього дев'ять життів, як у кішки. Він не втратив ще й половини з них. «Дядьку, можна мені з вами? Мене страшенно тягне в подорож. Було б так весело поїхати туди, побачити шахти Ідена, почути, як все було насправді, і допомагати. Я вмію доглядати за хворими. Правда, робе?» – звернувся Теді до брата вкрадливим тоном. «Так, досить непогано. Але якщо мама не може тебе відпустити, а дядькові потрібен помічник, я готовий поїхати», – відповів Роб спокійно, як завжди. Виглядав при цьому набагато адекватнішим для такої ситуації, ніж збуджений тет. «Я не можу відпустити жодного з вас. Мої хлопчики завжди потрапляють у неприємні історії, якщо тільки я не тримаю їх ближче додому. У мене немає права утримувати інших». Але я вас під свого нагляду не випущу, інакше неодмінно щось небудь трапиться. Такого року ще не було. Аварія корабля, весілля, обвал у шахтах, заручини, всі катастрофи, які тільки можуть бути, вигукнула Джо. Маючи справу з хлопчиками і дівчатками, ви мали б очікувати на все це мем. Найгірше сподіваюся позаду, поки твої власні хлопчики не захочуть покинути рідний дім. Ну, я підтримую тебе, бо саме тоді тобі буде потрібна всіляка допомога і розрада, особливо якщо тет вибухне рано, засміявся Лорі із задоволенням слухаючи її голосіння. Гадала, що після всіх цих подій мене вже нічим не можна здивувати. Але я дуже тривожуся за Дене, тому комусь все-таки варто поїхати до нього. Там, на шахтах, немає ніяких зручностей, а йому, можливо, потрібен особливий догляд. Бідний хлопчик, він, схоже, багато разів сильно вдарився, хоч, можливо, ці удари йому на користь. Від них він стане м'якшим, як казала Ханна. Скоро ми дізнаємося новини від Демі. Тоді я поїду і з цією бадьорою обіцянкою Лорі пішов. А те, зрозумівши, що мати непохитна, згодом рушив за ним, щоб спробувати умовити дядька взяти його з собою всупереч і бажанню. Демі дізнався, що газетні повідомлення правдиві. З'явилися й нові цікаві подробиці, тож Лорі поїхав одразу. Тед супроводжував дядька на вокзал, марно благаючи взяти його до Денні. Весь день його не було вдома, проте матір не тривожилася. Просто надувся через те, що не зміг наполягти на своєму. Нічого з ним не станеться, він з Томом або Демі, а ввечері з'явиться додому голодний і лагідний. «Все, я ти його точно знаю», – спокійно сказала вона. Але незабаром з'ясувалося, що її все ще можна здивувати. Ввечері Теді не з'явився, і його ніхто не бачив весь день. Пан Берр якраз вирушав на пошуки зниклого сина, коли надійшла телеграма, проштемпельована на одній зі станцій на шляху прямування Лорі. «Знайшов Теда у вагоні. Беру його з собою. Напишу завтра. Лоренс. «Тед вибухнув раніше, ніж ти очікувала, мамо. Нічого страшного, дядько подбає про нього, а Денна потішить його приїзд», – сказав Роб, поки Джо намагалася усвідомити, що її молодший син справді їде в ці хвилини на дикий захід. «Неслухняний, хлопчисько, він буде суворо покараний, якщо тільки я коли-небудь побачу його знову». «Лорі дивився крізь пальці на цю витівку, я точно знаю, це так на нього схоже». «І славно ж проведуть час ці два негідники. От би мені поїхати з ними. Гадаю, цей божевільний хлопчисько не взяв з собою ні нічної сорочки, ні теплого пальта. Ну, буде в нас на рукавах два пацієнти, а не один, коли вони повернуться». Якщо взагалі повернуться? Ці швидкі поїзди вічно зриваються в проваля, або горять, або стикаються зі стрічними. О, мій теді, мій дорогоцінний хлопчику, як я могла допустити, що ти тепер так далеко від мене? І як це завжди буває з матерями? Пані Джо забула про згадане суворе покарання і ніжно журилася про щасливого шибеника, який нісся тепер через континент у чудовому настрії, бо його перший заклад увінчався успіхом». Своєю чергою тет дуже насмішив пана Лорі, наполегливими запевненнями, що саме той подав йому ідеї втечі словами, якщо тет вибухне, а тому вся відповідальність лягає на його плечі. Він прийняв цю відповідальність добродушно з того моменту, як натрапив на втікача, який спав у вагоні без будь-якого багажу, крім пляшки вина для Дене і Шевської щітки для себе. Два негідники, які передбачала пані Джо, добре проводили час. Покаяні листи прийшли через кілька тижнів, та вони не стали відправною точкою прощення, бо батьки вже перестали лаяти сина, тривожачись за Дена, який кілька днів не впізнавав друзів. Потім він почав одужувати, і усі пробачили свавільному хлопчику, який з гордістю повідомив, що першими словами Дена, коли той прийшов до тями і побачив схилені над ними, були «Привіт, Теді!». Я рада, що він поїхав, і більше не бурчатиму. Що нам відправити в посилці для Дена? І пані Джо гортаючи від нестерпного бажання самі доглядати хворого, давала вихід своїм почуттям, посилаючи стільки всього найнеобхіднішого, що вистачило б на цілу лікарню. Незабаром почали надходити підбадьорливі звіти про його стан, а згодом було оголошено, що день може вільно пересуватися. Проте не поспішає додому, хоч не втомлюється слухати, як його доглядальниці розповідають про Пламфілд. «Ден дуже змінився», – розповідав Лорі в листах до Джо. «Не тільки через хворобу. Що, очевидно, сталося раніше? Я ні про що не запитую. Надаю тобі можливість самі все з'ясувати». Проте, судячи зі слів, які він промовляв, коли марив, у нього були якісь серйозні неприємності торік. Він, здається, постарше в років на десять. Став розсудливішим, спокійнішим і глибоко вдячним нам. Його дуже шкода, коли бачиш, яким поглядом дивиться він на Теда, немов не може надивитися. Каже, що в Канзасі нічого не вийшло, але поки йому важко багато говорити, та я його і не кваплю. Тут всі його люблять, а він цим дуже тішиться, хоч ти знаєш, яким зневажливим було його ставлення до всякого прояву почуттів. Тепер він прагне до того, щоб справити добре враження, усіма силами намагається завоювати любов і повагу знайомих. Можливо, я помиляюсь. Скоро ти сама про все дізнаєшся. Тед живе тут розкошуючи, поїздка принесла йому величезну користь. Ти ж дозволиш нам взяти його з собою в Європу наступного року. Йому зовсім не до душі сидіти вдома під ковпаком у рідних, так само, як і мені в ті неймовірно далекі дні, коли я запропонував тобі втекти зі мною до Вашингтона. Хіба ти не шкодуєш, що не втекла?» Цей лист, який призначався лише їй одній, запалив живу фантазію Джо. Тепер вона уявляла всілякі злочини, нещастя і складні життєві обставини, які, можливо, випили на долю Дена. Поки його зарано було турбувати запитаннями, але недаремно Баламут мав статус найдивовижнішого з її хлопчиків, тож Джозеф мерла в очікуванні надзвичайно цікавих визнань, коли він нарешті прибуде додому. На написання листа, який змусить його повернутися, в неї пішло більше часу, ніж на бентежні епізоди у її творах. Ніхто, крім Денни, не читав цього послання, але воно переконало його повернутися. В один з листоподових днів Лорі допоміг слабкому молодому чоловіку вийти з екіпажу біля дверей Пламфілду. Мама Бер прийняла мандрівника як знову знайденого сина, поки Теді в зношеному капелюсі і приголомшавих черевиках виконував щось на кшталт воєвничого танцю навколо цієї зворушливої групи. «Одразу нагору і відпочивати!» «Тепер я – доглядальниця, і цей привид повинен поїсти, перш ніж я дозволю йому розмовляти», – розпорядилася Джо, намагаючись не показувати, як вона вражена виглядом обстриженого, худого, смертельно блідого чоловіка. Це була тінь того міцного, здорового юнака, з яким вона розлучилася всього понад рік тому. Ден охоче підкорився і незабаром вже лежав на довгій канапі в підготовленій для нього кімнаті, Розираючись навколо, як хвора дитина, що повернулася до своєї дитячої в обійми матері, поки його нова доглядальниця годувала його, мужньо ковтаючи запитання, що вертілися на язиці. Слабкий і втомлений, він скоро заснув. Тоді вона тихенько пішла, щоб провести кілька приємних годин у компанії негідників, яких змогла в смак не сварити і приголубити, розпитати і похвалити. «Джо!» Гадаю, Дент скоїв якийсь злочин і постраждав через це, сказав Лорі, коли тет пішов, щоб похвалитися новими черевиками, описати приятелям в райдужному світлі повний небезпек і радості життя гірників. Хлопчик пройшов через якесь жахливе випробування, і воно зламало його дух. Він був зовсім не в собі, коли ми прибули. Сидячи вночі біля його ліжка, я чув набагато більше з його нескладних промов, ніж інші. Він говорив про тюремного наглядача, про якогось суддю, про мертвого хлопця, про якихось Блера і Мейсона, і весь час простягав мені руку, запитуючи, чи згоден я потиснути її і пробачити його за те, що він зробив. Одного разу, коли він метався в ліжко, я взяв його за плечі, і він намить протих, благаючи мене не надягати йому наручників». Зізнаюся, мені було непереливки, коли іноді вночі він марив про старий Пламфілд і про тебе, і просив випустити його, щоб він повернувся додому помирати. Він житиме, щоб покаятися в скоєному, тож не гризи мене похмурими натяками, Теді. Нехай навіть він порушив всі десять заповідей, я підтримуватиму його, і ти теж. Ми поставимо його на ноги, і ще зробимо з нього хорошу людину, я знаю». Пережити не зіпсувало його. Це написано на його страдницькому обличчі. Не кажи нікому й слова, а я скоро дізнаюся правду, рішуче відповіла Джо, хоч і глибоко засмучена тим, що почула. Кілька днів Ден відпочивав і бачив мало людей. Потім хороший погляд, приємне оточення і домашній комфорт почали позначатися на його настрої. Він поволі ставав колишнім Деном, хоч все ще був надто мовчазним, посилаючись на розпорядження лікаря, який буцімто заборонив йому багато розмовляти. Всім хотілося побачити героя. Натомість той спілкувався тільки зі старими друзями і не бажав, щоб з ним носилися, як сказав Тет, розчарований тим, що не може похизуватися перед гостями в товаристві свого хороброго друга. «Будь-який чоловік, перебуваючи там, зробив би те саме, хіба не так?» «Навіщо ж зіймати галас навколо мене?» – запитував Ден, радше соромлячись своїй слабкості, ніж пишаючись ламаною рукою, яка виглядала для інших так романтично в гіпсовій пов'язці. «Але хіба не приємно думати, Дени, що ти врятував 20 життів і повернув чоловіків, синів і батьків жінкам, які їх любили?» – запитала Джо одного вечора, коли вони, відіславши кількох відвідувачів, залишилися вдвох. «Дуже приємно». Я впевнений, що тільки це почуття підтримує в мені життя. Так, мені приємніше зробити такий вчинок, ніж зробитися президентом або якоюсь іншою поважною особою. Ніхто не знає, яка це втіха для мене думати, що я врятував 20 життів і злишком відшкодував. І замовк, наче прикусив язика. Його вочевидь переповнювали якісь сильні почуття, ключа до розуміння яких у його співрозмовниці не було. Це прекрасно врятувати життя іншій людині, ризикуючи власним, як це зробив ти, почала Джо, бажаючи, щоб він продовжив говорити щирою палко, як раніше. Хто дбатиме про те, як зберегти свою душу, той погубить її, а хто погубить, той оживить її, пробурмотів Ден, пильно дивлячись на веселий вогонь каміна. Почувши з його вуст слова, Джо від сильного враження радісно вигукнула Отже. Ти стримав свою обіцянку і читав книжечку, що я дала тобі? Я часто читав її, але не відразу почав, тож поки що мало знаю, але готовий вчитися. Це найголовніше. О, мій дорогий, розкажи, де ти читав її? Я знаю, щось лежить важким тягарем у тебе на серці. Дозволь мені допомогти тобі нести його і тим зробити його легше». Я знаю, це допомогло б мені. Та й сам хотів би все розповісти, але є речі, яких навіть ви не зможете пробачити. А якщо ви відмовитеся від мене, боюся мені не втриматися на плаву. Матері можуть пробачити що завгодно. Розкажи мені все і не сумнівайся. Я ніколи не відречуся від мого хлопчика, навіть якщо весь світ відвернеться від нього». Джо взяла його велику ходу долоню у свої руки і тримала міцно, в мовчанні чекаючи, поки цей дотик підтримки не відігріє серце бідного Дена і не змусить його заговорити. Сидячи у своїй давній позі, обхопивши голову руками, він повільно розповів їй все, жодного разу не підійнявши очі, поки не прозвучало останнє слово. «Тепер ви все знаєте». «Чи можете ви мені пробачити вбивцю і прийняти колишнього ув'язненого в вашому домі?» У відповідь вона лише обняла його, поклавши його обстрижену голову собі на груди. Її очі наповнилися сльозами, тож вона лише смутно бачила вираз надії та страху в очах Дена. Така відповідь важила більше за слова. І бідний Ден припав до неї в мовчазній вдячності, відчуваючи благословення материнської любові цей побожний дар, який втішає, очищає та зміцнює всіх, хто його шукає. Кілька великих гірких сльозинок викотилося з його очей і згубилися у вовняній шалі, на якій лежала щокадена. Ніхто й ніколи не дізнався, як добре й затишно було йому після тих жорстких подушок, що так довго були його долею. Страждання душі й тіла зломили його волю й гордість, та коли з його плечей зняли частину тяжкої ноші, він відчув таке полегшення, що на мить замовк, щоб насолодитися ним у німому захваті. Мій бідний хлопчику, як ти страждав весь цей рік, а ми думали, що ти вільний, як вітер. Чому ти нічого не написав нам, Дени, і не дозволив допомогти тобі? «Хіба ти сумнівався у своїх друзях?» – запитувала Джо. Глибоке співчуття змусило її забути всі інші емоції, коли вона підняла долонями його обличчя, глянула з докором у великі запалі очі, які тепер зустріли її погляд прямо і відверто. «Мені було соромно. Гадав, що вже краще винести це одному, ніж викликати у вас жах і розчарування». Я знаю, ви відчуваєте саме такі почуття, хоч і намагаєтеся не означити цього, але нічого. Я повинен звикнути, ден знову опустив очі, немов не міг винести зараз занепокоєння і засмучення, яке це визнання викликало на обличчі його найкращого друга. Сам гріх не жахав мене, але я тішуся, що мій грішник розкаявся, добре засвоївши гіркий урок. Ніхто, крім Фрейца й Лорі, ніколи ні про що не дізнається. Їм двом ми зобов'язані сказати все, бо вони відчуватимуть те саме, що відчуваю зараз я, сказала Джо. Ні. В них будуть інші почуття чоловіки ніколи не прощають на відміну від жінок, але це справедливо, будь ласка, розкажіть їм все це замість мене і покінчимо з цим. Пан Лорін, згадаю, вже знає. Я багато розбовтов, коли марив, але він все одно був дуже добрий. Нехай їм все буде відомо, це я можу винести. Але тільки не до і не дівчата. Ден стиснув їй руку, і таке благання було написано на його обличчі, що вона поспішила запевнити, ніхто нічого не дізнається, крім двох старих друзів. Він заспокоївся, немов засоромившись своєї раптової паніки. Це не було вбивство». Зрозумійте, я захищав своє життя. Він вихопив револьвер, і мені довелося вдарити його. Я не хотів його вбивати. Проте його смерть боюся засмучує мене не так сильно, як мало б. «Я заплатив за свій злочин страшну ціну, а такому негіднику краще взагалі не жити на світі і не тягнути молодих хлопців у пекло. Так, я знаю. Ви думаєте, що це жахливо з мого боку, але я нічого не можу з собою вдіяти. Я ненавиджу будь-якого негідника, як ненавиджу койота, що підкрадається до мене. Мені завжди хотілося вистрілити в такого. Можливо, було б краще, якби він убив мене. А тепер моє життя знищено». Колишня тюремна похмурість, здавалося, покрила чорною хмарою обличчя Дена, поки він говорив. Тож Джони на жар злякалася, на мить побачивши її. Сподіваючись направити його думки в приємніше річище, вона сказала бадьоро «Ні, не знищено. Це випробування навчило тебе більше цінувати і краще використовувати твоє життя. Ти не втратив цей рік. Він може виявитися найкориснішим з усіх прожитих». Постарайся думати так і почни заново. Ми всі робимо так в житті і про... не зможу повернутися до себе колишнього, бо почуваюся таким старим. Мені вже нічого не треба, тільки бути тут. Дозвольте мені залишитися, поки не стану на ноги. А потім я поїду і більше ніколи не турбуватиму вас, сказав Ден понуро. Ти слабкий і пригнічений, але це пройде. З часом ти зануришся у місіонерську роботу серед індіанців з колишньою енергією і з недавно набутими знаннями, терпінням і вмінням володіти собою. Розкажи мені трохи більше про доброго тюремного священника, про Мері Мейсон і про ту леді, чиї слова так допомогли тобі. Я хочу знати все про випробування, через які пройшов мій бідний хлопчик». Зворушений її ласкою і інтересом, Ден пожвавався і почав говорити, поки не розповів всю історію цього болісного року і не відчув полегшення, скинувши з серця тягар. Якби він тільки знав, який тягар кладе на серце слухачки, то замовк би одразу. Проте вона мужньо приховувала своє горе, поки не відіслала його в ліжко, утішивши і заспокоївши. Потім довго і гірко плакала – до великого жаху й Лорі, аж поки їй не стало сил розповісти їм всю історію. Їм знадобилося трохи часу, щоб підбадьоритися і почати разом думати, чим зарадити гірші з усіх катастроф, які приніс їм цей рік. Розділ 21. Лицар Аслауге. Було цікаво спостерігати за зміною, яка сталася з Деном після тієї розмови. Попри нечисті спалахи колишнього бунтівного духу, він виказував незвичайне для нього смирення і довіру, подяку, любов і повагу своїм справжнім друзям. Професор і Лорі нічим не натякали на свої ставлення до того, що накоїв Ден, якщо не брати до уваги сердечного рукостискання, співчутливого погляду, по-чоловічому короткого слова підбадьорення щирої доброти, що не залишало сумніву в тому, що вони пробачили його. Понад те, Лорі невідкладно взявся просувати майбутню справу Дена, зокрема намагаючись зацікавити неї впливових людей. Професор Берд, байливо підхопивши на доброго тюремного священика, залучив до них і свою майстерність справжнього вчителя, щоб дати поживу з голоднілому розуму дему передусім краще зрозуміти самого себе. Після таких розмов молодий чоловік часто говорив, що почувається так, ніби знайшов батька. Хлопчики часто брали хворого на прогулянку в екіпажі і розважали своїми витівками і плануванням майбутнього. Жінки зрілі й молоді доглядали за ним і балували його, готові виконати найменше бажання. Дезі готувала для нього страви нен ліки. Старші пані теж долучалися до приготування хворому смачних страв і дбали про всі його потреби, але Мех вела домашнє господарство. Емі готувалася до майбутньої зимової поїздки в Європу, адже постійно балансувала на краю виру, бо творила чергову книжку і майже зривала графік через останні домашні події. Тому майже постійно з хворим були Джозі, яка читала вголос щоб допомогти йому заповнити довгі години бездіяльності та без, яка охоче пристала на пропозицію Дена поставити свою обертову підставу для ліплення в його кімнаті почала ліпити голову бізона, яку він їй подарував. Після обідні години стали найприємнішою частиною Дня хворого, адже милувалася цим дружнім тріо, зайнята роботою в своєму кабінеті поблизу. Дівчатка були дуже задоволені успіхом своїх зусиль і робили все можливе, щоб краще розважити Дена, пристосовуючись до його настрою з тим жіночим тактом, яким опановують перш ніж перестають носити дитячі фартушки». Коли він був веселий, кімната дзвеніла сміхом. Коли похмурий, вони працювали в шанобливому мовчанні доти, поки своїм лагідним терпінням не повертали йому гарний настрій. Коли його мучив біль, вони схилялися над ним, за його словами, як два янголи. Він часто називав Джойзі найменшою мамою, але беззавжди залишалася для нього принцесою – та й поводився він із цими двома кузинами по-різному. Джозі іноді дратувала його своєю метушливістю тим, що по-материнськи вичитувала, коли він порушував приписи лікаря. Дівчинку захоплювало те, що представник сильної статі певною мірою залежить від неї. Їй хотілося правити ним залізною рукою, якби він тільки підкорився. Зате Бес, що пропонувала допомогу М'яко, ніколи не викликала вдене проявів роздратування чи втоми. Він підкорявся й найменшому її слову та з неослабним інтересом стежив за кожним рухом, наче те, що вона робить, цікавило його найбільше в житті, хоч зовсім не звертав уваги на Джозі, яка читала їм книжки у своїй кращій акторській манері. Джо спостерігала за тим, що відбувається, і назвала їх дуже вдало. Уна і лев, хоч грива лева була коротко обстрижена, а білява уна ніколи не намагалася приборкати його. Коли вона сиділа за письмовим столом, розклавши папери і в роздумах кусала ручку, очікуючи, коли на неї спуститься божественне натхнення, то часто забувала про вигаданих героїв, вивчаючи ті живі зразки, що були перед нею. Так, випадково окремі погляди, слова й жести розкрили її таємницю маленького роману, про який не підозрював ніхто інший. Портіра між кімнатами була зазвичай розсунута, тож можна було бачити тріо, що розташовувалося у великому еркері. Без одного боку, в сірій блузі зайнята своїм ліпленням, Джозі другого з книжкою в руках, а між ними на довгій канапі обкладений безлічю подушок Ден у строкатому східному халаті, подарованому Лорі. Хлопець вдягав його тільки для того, щоб потішити дівчаток, хоч, за його словами, охочіше носив бестру куртку без всякого дурного хвоста, про який вічно треба турбуватися. Джо завжди бачила обличчя Дена, проте він, схоже, здивувався б, почувши це. Бо його очі дивилися тільки на струнку фігуру із золотоволосою голівкою і ніжними руками, що так спритно працювали з глиною. Джо зіві розгойдувалася в маленькому кріслі в головах канапи, а рівне дещання її дівочого голоска було зазвичай єдиним звуком, який порушував тишу. Інколи, бувало, починалася несподівана дискусія на будь-яку тему. Великі очі хлопця, що здавалися на худому блідому обличчі ще більшими і чорнішими, і були спрямовані нерухомо на один єдиний об'єкт, через деякий час наче причарували Джо. Вона стежила за змінами в них цікавістю, оскільки Ден явно думав не про те, що читала Джозі. Він часто забував сміятися, або якось по-іншому реагувати